Openberunar bók Jóhannesar Síðasta bók Bibliunar er að líkindum skrifuð á síðasta áratu fyrstu aldar eða á tímum ásókna Dómitianusarkesara Hún er eina opinberunar rít Nýja testamenti síns en opinberunar rít nefnist flokkur rita sem rítuð voru með algýðinga á síðustu öldinu fyrir Krist og fjalla á dulmáli um yfirstandandi tíma í því skyni að upparfa fólk og hvetja til trúar staðfestu. Daniels bók í Gamla testamentinu er meðal opinberunaríta. Sveipað efni er víða í Nýja testamentinu til dæmis í 24. kapla Matteusar Guðspjalls og 13. kapla Markusar Guðspjalls. Ímis svo sem upprýsa mannssonur og fleiri eiga rættur sínar að rekja til hugmynda ofinbjörunarítana. Myndir og líkingar ofinbjörunar bókarinnar hafa verið tólkaðar á ymsa vegu í tímans rás og við tilræðni sínar til að tólka takn bókarinnar hefur mennum oft sést yfir þar sögulegu aðstæður sem bókin var skrifuð við. Þá voru ofsóknartímar. Rómverski keisarinn heimtaði að menn tilbæðu sig sem Guð. Því neytiðu kristnir menn og vitniðu þess í stað um að aðins mætti tilbyðja Guð og Jésu. Lambið hið slátráða. Ópinberuna bókin, 5. kapli 7. vers. Og þurftu að gjalda fyrir þann vitnisbörð með lífi sínu. Saman ber ópinberuna bókina 7. kapla 9. vers til 7. kapla 10. vers. Málfarhaufundar er skaldlegt og í ríkulegu myndmáli tólkar hann atbyrði líðandi stundar frá sjónarhórni nýs veruleika sem er óvar öllu og annarskonar en daglegt líf manna en varpar nýju ljósi á atbyrði er þringi að. Ópimberuna bókin hefur verið óþrjóðandi uppspretta skald á listamanna. Orðtakið að hella úr skálum reyðisinnar er ættað úr henni. 16. kapli 1. vers Einnig myndin af hinnum bleika hesti dauðans, 7. kapli 8. vers, svo að dæmi síðu nefnd. Tilgangur bókarinnar er að uppörfa á hvetja þá sem lifa við ofsóknir og erfileika. Hún hefur enda verið mikið lesin á þrengingatímum og þá hafa menn þóst geta lesið margt út úr táknumennar og heimfært á líðandi stund. Á þrenginga hafa ótal margir sútt huggun og þrótt í ofinbjörnabókina því að hún ítrekkar að þrátt fyrir allt er guð sá sem öllu stjórnar. Sjá, kjálpúð guðs er meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra. Og dauðinn. Mun ekki framar til vera, for ekki harmur, nýja vegin, nýja kvöl, er framar til. Heið fyrra er farið. 21. kapli þriðja vers til 21. kapli fjórða vers. Ópen berunar bóku Jóhannessar Fyrsti kapli. Eingangur Ópinberun Jésu Krists sem Guð gaf honum til að sína þjónum sínum það sem verða á innan skams. Jésús Kristur sendi engilsinn og let hann kynna það Jóhannesi, þjóni sínum, sem bar vitni um orð Guðs og vitni spurð Jésu Krists um allt það er að sá. Sæll er sáir les þessi spátóms orð Og sælir eru þeir sem heyra þau og varð það sem í þeim er ritað því að tíminn er í nánd. Frá Jóhannesi til safnaðana sjö í Asíu Náð sé meðiður og fríður frá honum sem er og var og kemur og frá öndunum sjö sem eru frammi fyrir hásæti hans og frá Jésu Kristi Sem er votturinn trúi, frumburður upprisunar frá döyðum, hafðingin yfir konungum jarðar. Hann elskar oss og listi oss frá syndum voru með blóði sínu. Og hann gerði oss að konungum og prestum, guði sínum og föður til handa. Hans er dyrðin og mátturinn um aldir alta. Amen sjá hann kemur í skýjunum og hvert augamunn sjáan jafvel þeirra sem stungu hann og allar kyn kvíslir jarðarinnar munu kveina yfir honum vissulega amen ég er alfa og omega hann sem er og var og kemur hin alvaldi segir drottinn guð Mannssonurinn byrtist Ég, Jóhannes, bróðir yðar, sem í Jésu á hluteld meðiður í þrengingunni, ríkinu og þolgæðinu, var á enni Patmos, sækir Guðs orðs og vitnisburðarins um Jésu. Ég var hrifin í anda á drottinn stegi og heyrði að baki mér röst mikla, sem lúður gittli er sagði Ríta þú í bók það sem þú sérð og send það sögnuðunum sjö í Efesus Smyrnu Pergamos Þýjatýru Sardes Fíladelfíu og Láðdíkeu Ég sneri mér við til að sjá hvers rösta væri sem við mig talaði og er ég sneri mér við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 og röst hans sem niður mikill vatna. Hann hafði í hægri hendi sér sjö stjörnur og beitt tví ekkjalsverð gekk út af munni hans og ásjóna hans skein sem sólin í mættisínum. Þegar ég sá hann fjallið fyrir fætur sem döður væri. Og hann lagði hægri hend yfir mig og sagði Vertu ekki hrættur, ég er ein fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó, en nú lifi ég um aldir alta og ég hef líkla dauðans og heljar. Rita þú nú það er þú sérð, bæði það sem er og það sem verður eftir þetta. Þessi er leindardómurinn um stjörnundarsjö sem þú hefur séð í hægri hendi minni og um gullstíkurnar sjö. Stjörnunar sjö eru englar þeirra sjö sapnaða, og ljósastíkurnar sjö eru sögnuðirni sjö. Annarkabli Til Efesus Engli sapnaðarins í Efesus skal túri íta. Þetta segir sá, sem heldur á stjörnunum sjö í hæðri hendi sér, sá sem gengur á milli gullstiknana sjö. Ég þekki verkinn þín og erfiðið og þolgaðiðið. Ég veit að þú getur ekki sagt þig við vondamenn. Þú hefur reynt þá sem segja sjálfa sig vera postula, en eru það ekki, og þú hefur komist að því að þeir eru lígarar. Þú ert þólgóður og hefur þólað mikið vegna mín og ekki gefist upp. En það hef ég á mótið þér að þú hefur fallið frá þínum fyrri kærleik. Minnst þú því úr hvaða hæð þú hefur hrapað, sjáðu að þér og breyttu eins og fyrrum. Að öðrum kosti kem ég til þín og færi ljósastíku þín á stað nema þú sjáir að þér. En það mátt þú eiga að þú hatar verk Nikola Ítana sem ég sjálfur hata. Hver sem eira hefur, hann heyri hvað andinn segir sögnuðunum. Þeimir sigrar mun ég gefað eta af lífsins sem er í paradís Guðs. Til smyrnu Engli safnaðar eins í smyrnuskaltur yta. Þetta segir sá fyrsti og síðasti, sá sem dó og var aftur lifandi. Ég þekki þringingu þína á fátækt, en þú ert samt auðugur. Ég veit hvernig þú ert rakirtur af þeim sem segja sjálfa sig vera geðinga, en eru það ekki, heldur samkunda satans. Hvíð þú ekki því sem þú átt að líða? Djöfullin mun varpa nokkrum yðar í fangelsi til þess að reyna yður og því er munið þóla þrengingu í tíu daga. Vertu trúr allt til döyða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Hver sem eira hefur hann heyri hvað andinn segir sögnuðunum. Þeim er sigrar Möns sá annar döiði ekki grænda. Til Pergamos Engli saknaðarins í Pergamos skaltur í ta. þetta. segir sá sem hefur sverðið tví ekkiða á beita. Ég veit að þú byrð þar sem hásaði satans er. Samt hefur þú verið mér trúr og ekki afnýta trúni á mig. Jafnvel ekki á dögum antipassar, minns trú og vottar, sem dittur var hjá yður þar sem Satan býr. En þó hef ég nokkuð á mótið þér. Þú hefur hjá þér menn sem halda fast við kenningu bíleams. Þess er kendi balaka tæla Ísraels menn svo að þeir neittu kjöts, sem helga var skurðkóðum og dríðu hór Þannig hefur þú líka hjá þér menn sem halda fast við kenningu Nikola æta Sjá því að þér Að öðrum kosti kem ég skjótt til þín og mun berjast við þá með sverði munns míns Hver sem eyra hefur hann heyri hvað andinn segir sögnuðunum Þeim er sigrar menn ég gefa af hennu hulda manna og ég mun gefa honum hvítan stein og á steinin rýtaði nýtt nafn sem engin þekkir nema sá er viðtekur. Til þýjatýru Engli saknaðarins í þýjatýru skaltu rýta. Þetta segir svonur guðs sem augu hefur eins og eldsloga og fætur líka glómálmi. Ég þekki verkinn þín, elsku þín á trú, þjónustu þína á þólgæði og veit að þinn síðari verk þín eru meiri en hinn fyrri. En það hef ég á móti þér að þú líður Jessabel, konuna sem segist vera spámaður og kennir þjónu mínum. Afvega leiðir þá til að dríja hór og eita kjöt helgað skurgoðum. Ég hef gefið henni frest til þess að hún sjái að sér, en hún vill ekki bæta ráðsitt og láta af hórdómi sínum. Nú mun ég varpa henni á sótarsæng og þeim í mikla þrengingu sem hórast með henni eð þeir yðrast ekki og snúa baki við henni. Og áhangendur hennar mun ég deyða og allir sögnuðirni skulu vita að ég er sá sem rannsakar nýrun og hjörtun og ég mun gælda yður hverju og einu eftir verkum í þar. En yður hinum í þýjatýru sem hafið ekki fyllt kenningu þessari og þekkið ekki það sem þeir nefna djúpsatans, segi ég Aðra byrði leggir eiga á yður. En haldið fast við það sem þér hafið þanga til ég kem. Þeim er sigrar og varðveitir allt til enda það sem ég geri og kenni mun ég gefa sama valdi við þjóðunum sem fadringa af mér. Og hann mun stjórna þeim með járns og móla þær eins og leirkir eru mólið. Og ég mun gefa honum morgunstjórnuna. Hver sem eira hefur Hann heyri hvað andinn segir sögnuðunum. Þriðji kafli Til Sardes Engli saknaður eins í Sardes skaltur íta. Þetta segir sá sem hefur þá sjö andakvöðs, stjörnurnar sjö. Ég þekki verkin þín. Þú lifir að nafninu til en ert samt dauður. Vakna þú og styrk það sem eftir er og að dauða komið. Því margt hef ég fundið í farið þínu sem ekki stendst fyrir guði mínu. Minnst þú þess sem þú hefur numið og heyrt og varveitt það og bætra á þitt? Ef þú vakir ekki, mun ég koma eins og þjófur og þú mynd alls ekki vita á hverju stundu ég kem yfir þig en þú átt fáinnafni í Sardes sem ekki hafa sörgað klæði sín og þau munu gangaði með mér í hvítum klæðum því að þau eru makleg. Sá er síðrar, skal þá skríðast hvítum klæðum og eigi mun ég afmánafnans úr bók lífsins. Ég mun kannast við nafnans framme fyrir föður mínum og englum hans. Hver sem eira hefur, Hann heyri hvað andinn segir sögnuðunum. Til Fíladelfíu Engli safnaðar eins í Fíladelfíu skaltur yta. Þetta segir sá heilagi, sá sanni sem hefur líkild aðis, hann sem líkur upp svo að enginn læsir og læsir svo að enginn líkur upp. Ég þekki verkin þín. Ég hef látið dyrstanda opnar fyrir þér sem enginn getur lokað. Þú hefur lítinn mátt en hefur þó varð veitt orð mitt og ekki afneita mér. Ég skal láta lygaran af samkundu Satans, sem segjast vera geðingar en er það ekki, koma og kasta sér fyrir fætur þér og láta þá vita að ég elska þig. Af því að þú hefur varðveitt orð mitt um þolgæði, mun ég varðveita þig á þeirri reynslu stund sem á að koma yfir alla heimsbygðina til að reyna þau sem á jörðinni búa. Ég kem skjótt. Haldu fast því sem þú hefur til þessa engin taki kórunu þína. Þannig síðrar mun ég gera að máttarstolpa í musteri Guðsmíns og hann skal aldrei framar fara þaðan. Á hann mun ég rýta nafn Guðs míns og nafn borgar Guðs míns, hinnan í Jérusalem, er kemur af himni ofan frá Guði mínum og nafnið mitt hið nýja. Hver sem eira hefur, hann heyri hvað andinn segir sögnuðunum. Til láti kefu Engli sapnaðarins í laúdíkeu skaltur yta. Þetta segir hann sem er amen, votturinn trúi og sanni, upphavsköpunar guðs. Ég þekki verkin þín, þú ert hvorki kaldur, en ég heitur. Betur að þú værir annað hvort kaldur eða heitur. En að því að þú ert halvvólgur, Og hvorki heitur en ég kaldur, mun ég skirpa þér út af munni mínum. Þú segir, ég er ríkur og orðin auðugur og þarnast einskis. Þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi, fátækur, blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir af mér gull, skirt í eldi. Til þess að þú verðir auðugur og hvít klæði til þess að þú getur hulið skammarlega nekt þína. Kauftur líka smyrst á augu þín til þess að þú getur séð. Ég tifta og aga alla þá sem ég elska. Legg þú því allt kappa á að bæta ráð þitt. Ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri röst mína og líkur upp dyrunum, mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Þann er sigrar, mun ég láta sýtja hjá mér í hásæti mínu eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. Hver sem eira hefur, hann heyri hvað andinn segir söpnuðunum. Fjórði kafli Tilbeðsla á himnum Eftir þetta sá ég og sjá Opnar dyr á himninum og röstin sem hljómaði sem lúður gilli og ég hafði hýrt áður, saði við mig Stíg upp hingað og ég mun sína þér það sem verða á eftir þetta Jáfnskjótt var ég hrifin í anda. Það stóð hásæti á himni og einhver sat í því sem var ásýndum líkur jaspi steini og sarti og regnbóið var kringum hásætið sem smaragður á að sjá. Umhverfis hásætið voru tuttugu og fjögur hásæti. Í þeim sátu tuttugu og fjórir öldungar skryttir hvítum klæðum og voru gull kórunur á höfðum þeirra. Út frá hásætinu gengu eldingar, dunur og þrumur og sjö eldblís brunnu frammi fyrir hásætinu. Það eru þeir sjö andar guðs. Og frammi fyrir hásætinu var sem gler haf líkt kristalli. Fyrir miðjuhásætinu og ungferfishásættið voru fjórar verur allsettar augum í bak og fyrir. Fyrsta veran var lík ljóni, önnur veran lík uxa, þriðja veran hafði ásjónu sem maður og fjórða veran var lík fljúgandi erni. Verurnar fjórar hafðu hverum sig sexvængi og voru allsettar augum, allt umkring og að innanverðu. Dag og nótt syngja þær án afláts. Heilagur, heilagur, heilagur, drottin Guð, hinn alvaldi, hann sem var og er og kemur. Þegar verurnar vegsama heiðir og þakka honum sem í hásætinu situr og lifir um aldir alta, þá falla öldungarnir 24 niður frammi fyrir honum sem í hásætinu situr og tilbyðja hann sem lifir um aldir alta og varpa kórnum sínum niður fyrir hásætinu og segja Verður ert þú? Drottin voru og guð. Að fá dyrðina og heiðurinn og máttin. Því að þú hefur skapað alla hluti og að þínum vilja urðu þeir til og voru skapaðir. 5 kafli Bókin og lampið Í haugri hendi hans er í hásætinu satt Sá ég bók sem rýtað var á báðum meginn og innsiklaða sjö innsiklum. Og ég sá sterkana engil sem kallaði Hári Röttu. Hver er þessu verður að ljúka upp bókinni og rjúfa innsikli hennar? En enginn var sá á himni eða jörðu eða undir jörðunni sem lokið gæti upp bókinni og litið í hana. Og ég grét stórum að því að engin reyndist maklegur að ljúk henni upp og líta í hana. En einna valdungunum segir við mig, gráð þú eigi, sjá, sigrað hefur ljónið af Júta, ættkvistl, rótarkvistur Davids. Hann getur lokið upp bókinni og rofið einsigli hennar sjö. Þá sá ég lamp sem virtist hafa verið sláttrað, standa fyrir miðju hásætinu, milli verana fjögur á aldungana. Það hafði sjö hort og sjö augu og eru það sjö andar guðs sem eru sendir út um alla jörðina. Lampið kom og tók við bókinni úr hægri hendi hans er í hásætinu sat. Þegar það hafði tekið við henni fjallu verurnar fjórar og öldungarnir tuttugu fjórir niður frammi fyrir lampinu. Þeir hafðu hverum sig hörpu og hjældu á gullskálum fullum af reykelsi. Það eru bænir hinna að heilugu. Og þeir sungu nýjan söng. Verður ert þú að taka við bókinni og rjúfa innsigli hennar, því að þér var slátrað, og með blóði þínu keftir þú guði til handa menn af sérkveri kynkvíslu og tungu, líð og þjóð. Og þú gerðir þá að konungum og prestum guði voran til handa, og þeir munur ríkja á jörðinni. Þá sá ég og heyrði röst margra engla sem stóðu hringin kringum hásætið og verurnar og öldungana og tala þeirra var tíu þúsundir tíu þúsunda og þúsundir þúsunda. Þeir sögðu með harri röttu. Maklegt er lambið slátráða að fá máttinn og ríkdómin visku á kraftnátt heiður og dyrð og lofgjörð. Þá heyrði ég að allt sem skapað er á himni og jörðu, undir jörðunni og á hafinu og allt sem í þeim er, tók undir og sagði Honum sem í hásatinnu situr og lampinu sé lof og heiður, dyrð og kraftur um aldir alta. Og verurnar fjórar sögðu, amen, og öldungarnir fjallu fram og tilbáðu. Sjötti kafli Innsikli rofin Og ég sá er lambið rauf hið fyrsta af innsiklinum sjö og ég heyrði eina verunum fjórum segja með þrumur aust, kom. Ég leit upp á sjá, hvítur hestur. Sá sem á hannum satt hjælt á boga og hann var fenginn kóróna og hann fór út sigrandi og til þess að sigra. Þegar lambið rauf annaðin siglið, heyrði ég aðra veruna að segja, kom. Þá gekk út annar hestur, rauður. Þeim sem á honum satt var fengið sverð mikið og gefið vald að taka burt friðin af jörðunni, til þess að menn brýtiðu hverjir aðra niður. Þegar lampir öfð þriðja einsiglið, hefði ég þriðju veruna að segja, kom! Ég leit upp og sjá, svartur hestur, og sá er á honum satt hafið vogarskálar í hendi sér. Og ég hefði rödd koma frá verunum fjórum, er sagði. Mælir kveitis fyrir daglaun og þrýr mælar byggs fyrir daglaun, en eigi skatt húspilla og víninu. Þegar lambið röf fjórða einsiglið, hefði ég rödd fjórðu verunar, er sagði. Kom. Og ég leit upp og sjá leikur hestur og sáur á honum satt hétt döiði og hel var í för með honum. Þeim var gefið valdi við fjórðarluta jarðarinnar og áttu að deyða mennina í styrjöldum, í hungurs neið og drepsóttum og láta menn farast fyrir villi dýrum jarðarinnar. Þegar lambiðru fymta ínsiglið Sá ég undir altarinu, sálir þeirra manna sem dreppnir höfðu verið, sakir guðs orð og vitnisburðarins sem þeir höfðu borið. Og þeir rópuðu hári röttu og sögðu. Hversu lengið skal býða þess þú alvaldur, heilagur og sannur að þú dæmir og hefnir blóðsvors á íbúin jarðar? Og þeim var fengin, hverjum og einum, hvít skekja og þeim var sagt að þeir skildu enn hvílast litla hríð þanga til trúsistkinn þeirra sem þjónuðu guði eins og þeir fylltu töluna þau áttu að deyðast eins og þeir og ég sá er lampið rauf sjötta einsigli að mikill landskjarti varð og sólim varð svört sem hærusvekkur og allt tunglið varð sem blóð. Og stjörnur himinsins röpuðu niður á jörðina, eins og þegar fíkjutræ skekið af stormvindi fellir haustaldin sín. Og himininn sviftist burt eins og þegar bókfæll vest saman og hvert fjall og ey ferðist úr staðsínum. Konungarjarðarinnar, höfðingar og herfóringar Auðmenn og mektarmenn, hver þræll og þegn, fólu sig í hellum og í hamrum fjalla, og þeir segja við fjöllin og hamrana. Hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr og fyrir reyði lampsins. Hinn mikli dagur er komin þegar sá sem í hásætinu situr og lampið byrta reyði sína. Og hver mun þá geta staðist? Sjöndikabli Þjónar guðs Merktir innsigli Eftir þetta Sá ég fjóra engla Er stóðu á fjórum skautum jarðarinnar Þeir hældu fjórum vindum jarðarinnar Svo að vindur næði Hvorki að blása yfir jörðina Né hafið ný ævir nokkur tré og ég sá vannan engil stíga upp í östri hann hielt á innsygli lifanda gvus og hrópaði hárri röddu til englana fjögura sem fengið höfdu vald til að granda jörðunni og havinu og sagði vinnið ekki jörðunni mein og ekki heldur havinu né trjánum þar til er við höfum sett innsikli á enni þjóna Guðsvots. Og ég hef heyrði hver margir menn hafðu verið mertir innsikli Guðs. Hundrað, voru mertar innsikli af öllum ættkvíslum Ísraelsmanna. Af Júta eittkvísl voru 12.000 þúsund mert innsikli, af Rúbens eittkvísl tolf þúsund, af Gaðs ættkvísl 12.000, af Assers ættkvísl 12.000, af Naftali ættkvísl 12.000, af Manasi ættkvísl 12.000, af Simeons ættkvísl 12.000, af Lefi ættkvísl 12.000, af Ísakars ættkvísl 12000 þúsund, af Sebulons ættkvísl tólf þúsund, af Jósefs ættkvísl tólf af Benjamins ættkvísl 12.000 menn merktir innsigli. Hinn mikli múgur. Eftir þetta sá ég og sjá. Mikill múgur sem enginn gat tölu á komið, af öllum þjóðum og kynkvíslum, líðum og tungum, stóð frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lampinu. Skrýttur hvítum skekkjum og hafði pálmagreinar í höndum og hann rópaði harri röttu. Hjálpræðið kemur frá guði vorum sem í hásættinu situr og lambinu. Allir englarnir stóðu kringum hásættið og öldungana og verurnar fjórar. Og þeir fjallu fram fyrir hásættinu á ásjónu sínar tilbáðu guð og sögðu Amen Lofgjörðin og dyrðin viskan og þakkargjörðin heiðurinn og nátturinn og krafturinn sé guði vorum um aldir alta. Amen. Einna veldungunum tók þá til máls og sagði við mig. Hverjir eru þessir menn sem skrýttir eru hvítum skykkjum, og hvaðan eru þeir komnir? Og ég sagði við hann, Herra minn, þú veist það, Hann saði við mig, þetta eru þeir sem komnir eru úr þrengingunni miklu og hafa hvít þegi skikkur sínar í blóði lampsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásæti guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans og sá sem í hásætinu situr mun búa hjá þeim. Þá mun hvorki hungra nýja þyrsta framar. Og eigi mun heldur sól brenna þá nýjan okkur breysk að vinna þeim mein. Því a lampið sem er fyrir miðju miðjuhásætinu mun verða hyrðið þeirra og leiða þá til vasslinda lífsins. Og hvud mun þerra hvert tár af augum þeirra. Áttundi kafli Sjönda innsiklið Þegar landið lauk upp sjöunda innsittlinu var þögn á himni hérum byrð halva stund. Og ég sá að englunum sjö sem stóðu frammi fyrir guði voru fengnar sjö básúnur. Og annar yngill kom á nam staðar við altarið. Hann held á reykelsiskeri úr guðli. Honu var fengið miki reykelsi Til þess leggja það við bænir allra hinna að heilögu á gullaltarið frammi fyrir hásætinu. Og reykurinn af reykilsinu steig upp með bænum hinna að heilögu úr hendi engilsins frammi fyrir guði. Þá tók engillinn reykilsiskerið og fyllti það með glóðum af altarinu og varpaði ofan á hjörðina. Urðu þá þrumur, dunur og veldingar og jæðskjaldi. BÁSÚNUR Og englarnir sjö sem hjældu á básununum sjö byggu til að blása. Hinn fyrsti básunaði þá varð hagl og eldur blóði blandað og því var varpað ofan á jörðina. Þreyjungur jarðarinnar eittist í loga og þreyjungur trjána og allt grængresi. Annar engillinn báúsúnaði. Þá var sem miklu fjalli logandi af eldi verið varpað í hafið. Þriðjungur hafsins bryktist í blóð. Þó sá þriðjungur lívera í havinu og þriðjungur skipana forst. Þriðji eingillinn básum Þá fell stór stjarni af himni, logandi sem blýst. Hún fell ofan á þriðjungfljótana og á upptök vatnana. Nafnstjarnunar er Remma. Þriðjungur vatnana varð Rammur og margir menn býðu bana í vötnunum að því að þau vorar þeim besk. fjórði engillinn básunaði þá var þriðjungur sólarinnar þriðjungur tónglsins og þriðjungur stjarnanna lostin svo að þau merkvuðust um þriðjung dagurinn misti þriðjung birtu sinnar og nóttin hi sama þá leik ég upp og heyrði örn einn flýga um hágfólv heimins hann kallaði hárri röddu Vei, vei, vei þeim sem á jörðu búa vegna lúður þitts englana þryggja sem eiga eftir að básúna. Nýundi kabli Og fymti engillin básúnaði. Þá sá ég stjörnu er fallið hafi af himni ofan á jörðina og henni var fenginn líkillina að brunni undirtjúpsins. Og stjarnan lög upp brunni undir djúpsins og lagði þaðan reyk eins og frá stórum bræðsluopni. Og sólin og loftið myrkvaðist af reiknum úr brunninum. Út úr reiknum komu engi sprettur á jörðina og þær fengu sama mátt og spordrekkar jarðarinnar. Og sagt var við þær að eigið skildiðar spilla græsi jarðarinnar nýja nokkrum grænum gróðri Nýja nokkru tríja, engu nema þeim mönnum sem ekki hafa innsikli guðs á enni sér. Engisbrettunum var ekki leifta að deyða þá, heldur skildu þar láta þá kveljast í fimm mánuði. Undan þeim svíður eins og undan spordreika er hann stingur mann. Á þeim dögum munum mennirnir leita dauðans og ekki finna hann. Menn munu þráa að deyja en döðin mun forðast þá. Engisbretturnar líktust hestum búnum til bardaga. Á höfðinu báru þar eitthvað sem líktist kórun úr gulli og ásjónur þeirra voru sem ásjónu manna. Þær hafðu hár eins og konur og tennur þeirra voru eins og í ljónum. Þær báru eins konar Og vangjaþýturinn frá þeim var eins og vagnagnýr þegar margir hestar bruna fram til bardaga. Þar hafa hala og brotta eins og sportrekar og við hölum þeirra býr máttur þeirra til að kvelja menn í fimm mánuði. Engillendir djúpsins er konungur þeirra. Nafn hans er á hebresku Abaddon og á grísku heitir hann Apolíon. Fyrsta pláðan er líðin hjá, en koma tvær aðrar eftir þetta. Og sjötti engillinn básúnaði. Þá heyrði ég rödd frá hornunum á gull altarinu sem er frammi fyrir guði. Og röddin saði við sjött að sem hjælt á básúnunni. Leist englana fjóra sem bundnir eru við fljóti mikla, Efrat og Englarnir fjóri voru listir. Þeim hafi verið haldið búnum til þessara stundar, þessa dags, þessa mánaðar og þessa ást til þessa deyða þreðjung manna. Ég fekk að heyra fjölda rittar sveita þeirra. Tala þeirra var tvennar tíu þúsundir tíu Þeir sáu líka í síninni hestana og þá sem riðu þeim. Þeir hæfðu eldrrauðar, svartbláar og brennisteinn skular Og höfði hestana vor eins og ljónshöfuð. Af munnum þeirra gekk út eldur, reykur og brennisteinn. Í þussum þremur klágum, eldinum, reyknum og brennisteininum sem út gekka munni þeirra, Fórst þriðjungur manna. Því að vald hæstana býr bæði í munni þeirra og í töglum þeirra, því að tögl þeirra eru lík höggormum. Eru höfuð á þeim og með þeim granda þeir. Þeir menn sem ekki fórust í þessum plágum letu samt ekki á breytni sinni og vildu ekki hætta að tilbyrja illuandana og skurgoðin úr gulli, silfri, eiri, steini og tré, sem horki geta séð, heyrt, nýja gengið. Ekki letu þeir heldur af mandrápum sínum og töfrum, frillu lífi sínu og þjófnaði. Tíundi kabli Engill með litla bók og ég sá annan sterkan engil stíg af heimni ofan, hjúpa hans skýi. Regbóginn var yfir höfði honum, og ásjóna hans var sem sólin, og fætur hans sem eldstólpar. Hann hælt á lítillig ópinni bóki hendinni. Hægra fæti stóðan á havinu en vinstra fæti á jörðunni. Hann kallaði hárri röttu eins og þegar ljón öskrar. Og er hann hafði kallað glumdi í þrumunum sjö. Þegar ég ætlaði að fara að skrifa það sem þrumunar sögðu, herði ég rödd af himni sem sagði Gemndu með sjálfum þér það sem þrumunar sjö töluðu og rýta það ekki. Og engillinn sem ég sá standa á hafinu og á jörðunni hófu upp hæðri hend sína til heimins og sór við þann sem lifir um aldir alta, hann sem skóp heiminin og það sem í honum er, jörðina og það sem á henni er og hafið og það sem í því er og sagði lengri frestur verður ekki gefin. En þegar kemur á því að sjöndi engillin fyrir á básuna hefur guðláttið rætast sitt linda ráð sem han hafði bóðað þjónum sínum, spámanunum. Röttin sem ég heyrði af himni talaði þá aftur til mín og sagði Far og tak opnu bókina úr hendi engilsins sem stendur á hafinu og á jörðunni. Ég fór til engilsins og bað hann að fá mér litlu bókina. Og han segir við mér Tak hann á et Hún verður besk í maða þínum En í munni þínum er hún sæt sem hunang Ég tók litlu bókin á hendi engilsins Át hana og í munni mér var sæt sem hunang En er ég hafði etið hana Fann ég til besku í maða mínum Þá var sagt við mér En áttu að flytja spámanlegan bóðskap gegn mörgum líðum á þjóðum, tungum og konungum. Ellfti kafli Vottarnir tveir Mér var fenginn mælistýka, lík stað og sagt Rís upp, mæl guðs og altarið og tel þau sem tilbyðja þar. En forgarðinum fyrir utan mysteri skal þú sleppa og mæl hann ekki því að hann er ætlaður heyingjunum og þeir munu fótum troða borgina heilgu í 42 mánuði. Jemur leit að vottar mína tvo að flytja í 1260 daga klædda hærusekkjum Þetta eru olíuviðirnir tveir og ljósastikunar tvær sem standa fram fyrir drottni jarðarinnar. Og ef einhver vill granda þeim, gengur eldur út úr munni þeirra og eigðir óvinnum þeirra og þannig skal hver deyja sem vill granda þeim. Þeir hafa vald til að loka himninum til þess að eigi ryggnum meðan þeir flytja bóðskapsinn. Þeir hafa einnig vald til að breyta vatnanum í blóð og slá jörðina með hverskins pláu svo oft sem þeir vilja. Og er þeir hafa lokið vitnisburði sínum, mun dýrið sem upp stígur úr undirdjúpinu, heið að stríði og mun síðra það og deyða það. Og lík þeirra munu liggja á strætum borgarina miklu þar sem drottum þeirra var krossfestur. Hon heitir á andlega hátt sódóma og ægifta land. Men af öllum líðum og kynkvíslum, tungum og þjóðum sjá lík þeirra 3 og hálfan dag og leifa ekki að þeir verði lögð gröf. Og geypugar jarðfernar gleðjast yfir þeim og fagna og senda hver öðrum gjafir. Því að þessir tveir spámenn kvöldu þá sem á jörðinni búa. Eftir dagana þrjá að hálfan fór lífsandi frá kvöði í þá og þeir risu að fætur. Mikill ótti komi við alla sem sáu það. Og þeir heyrðu rödd mikla af himni sem sæði við þá Stýið upp hingað Og þeir stýgu upp til himins í skýi og óminnir þeirra horðu á það. Á þeirri stundu varð landskjátti mikill og tíundir hluti borgarinnar hrundi. Í landskjartanum fórust sjö þúsundir manna, en þeir sem eftir voru urðu óttastleiknir og fólum sig á vald Guðs á heimni. Önnur plágan er liðin hjá. Brátt kemur þriðja plágan. Sjöunda básunan Sjöndi engillinn básúnaði. Þá höfðu straddir miklar á himni er sögðu. Drottin og kristur hans hafa fengið valdi fyrir heiminum og hann mun ríkja um aldir alta. Og öldungarnir 24-ir, þeir eru frammi fyrir guði í hásetum sínum, fjellu fram á ásjónu sínar, tilbáðu guð og sögðu, Vi er þökkum þér, drottin Guð, þú alvaldi, þú sem ert og þú sem varst, að þú hefur tekið valdið þitt þið mikla og gerst konungur. Þjóðirnar reyttust og reyði þín kom og tíminn til að dæma hinn að dauðu og gefa launin þjónum þínum, spámanunum og hinum heilugu og þeim sem óttast nafði. Smáum og stórum Og til að eyða þeim sem jörðina eyða Og musteri Guðs opnaðist Það sem á himni er Og sáttmáls örgans byrtist í musteri hans Og eldningar komu Og drunur og þrumur Og landskjátti og haglmikið Tólfti kapli Konan og drekin Og tákn mikið byrtist á himni. Kona klætt sólinni og tunglið var undir fótum hennar og á hefði hennar var kórona af tólf stjörnum. Hún var þunguð og hljóðaði í jóðsótt með hörðum hríðum. Anna tákn byrtist á himni. Mikill dreki rauður er hafði sjö höfuð og tíu horn og á höfðunum sjö ennistjásn. Með halanum dróan þriðja hlutan af stjörnum himinsins og varpaði þeim ofan á jörðina. Drekinn stóðu frammi fyrir konunni sem komið var að því að fæða til þess að gleipa barninnar þá hún hefði fætt. Hún fætti svo Sveinbarn sem stjórnnamun öllum þjóðum með járðsbrota Og barninnar var hrifið til Guðs til hásættis hans En konan flýði út á eiðumörkina þar sem Guð hefur búið henni stað Og þar sem séðverðu fyrir þarfumennar í 1260 daga Þá hóst stríða á himni Mikael og Englarans fóru að berjast við drekann. Drekinn og Englarans börðust á móti, en fengu eigi staðist og heldust heldur ekki lengur við á himni. Og drekann mikla var varpa nýður, hinnum gamla höggormi sem heitir Dövull og Satan og afvega leiðir alla heimsbyggðina. Honum var varpa nýður á jörðina og Englumans var varpa nýður með honum. Og ég hefði rödd mikla á himni segja Nú er komið hjálfræðið og mátturinn og ríki Guðsvors og veldi hans smurða. Því að þeim sem stóð frammi fyrir Guði dag og nótt og ákjæði þau sem trúa hefur verið steft niður. Og þau hafa sigraðan fyrir blóð lampsins og fyrir orð vitnisburðarsins og eigið var þeim lífið svo kert að þeim agði döiði. Fagnið því heimnar og þér sem í þeim búið. Veis sé jörðunni og havinu því að döfullin er stíginni yður til í þar í miklum móð, því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Þegar drekin sá að honum var varpa niður á jörðina, ofsótti konuna sem alið hafði sveinbarnið. Og konunni voru gefnir vangirnir tveir af erninu mikla, til þess að hann skildi fljú á eiðumörkina, til síns staðar þar sem séðverður fyrir þörfumennar í þrjúahált ár fjarri auksin höggormsins. Höggormurinn spjó vatni úr munni sér á eftir konunni eins og flóði, Til þess að hún bærist burt með strömnum. En jörðin kom konunni til hjálpar og jörðin opnaði munn og svalk vassflóði sem drekin spjó úr munni sér. Þá reytist drekin konunni og fór burt til þess að heiga stríð við aðra afkomendurinnar. Þá er varðveita orð guðs og hafa vitnisburð Jésum og hann nam staðar á sandinum við sjóun. Þrettandi kapli Dýrin 2 Þá sá ég dýr stíga upp af hafinu. Það hafi tíu horn og sjö höfuð og á hverju horni var enni stjáls og á hefðin þess voru skráð nögn með guðlasti. Dýrið sem sá var líkt partustýri. Þættur þess voru sem bjarnarfættur og genð þess eins og ljónskinn. Drekinn gaf því mátt sinn og hásæti sitt og vald mikið. Eitt af þess virtist sært til ólífis en banasár þess varð heilt. Öll jörðin fyldi dýrunum með undrun og menn tilbaðu drekann Að því að hann hafði gefið dýrinu vald sitt og þeir tilbáðu dýrið og sögðu hver jafnast þá við dýrið og hver getur barist við það. Og því var gefin munnur er mælti gífurirði og guðlast og leift að fara því fram í 42 mánuði. Það lauk upp munni sínum til að lastmæla guði, nafni hans, bústaðans og þeim sem á himni búa. Og því var leifta heiga stríð við hinna heilugu og sigraða. Og því var gefið vald yfir sérkveri kynkvíslu og líð tungu og þjóð. Og allir þeir sem á jörðunni búa og eiga nöfn sín ekki frá grundvöllin veraldar er rítið í lífsbók lampsins sem slátrað var, muni tilbyðja það. Sá sem eyra hefur, hann heyri. Sá sem ánöð er ætlið í ánöð. Sá sem ætla þeir að falla fyrir sverði, verður með sverði feltur. Hér reynir á þolgaði og trú hinn að heilugu. Og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni, og það hafði tvö horn lík lampshornum, en það talaði eins og drekki. Fyrradýrið hefur gefið því allt vald sitt og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbyðja fyrradýrið sem varð heilt af bannasári sínu. Síðara dýrið gerir tákn mikil svo það lætur ég að vel eldfalla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana. Og það leiðir alla þá sem á jörðinni búa afvega með táknum sem fyrradýrið leifir því að gera. Það segir þeim sem á jörðinni búa að gera líkneski af dýrinu sem sári fekkundan sverðinu en lyfnaði við. Því var leift að gefa líkneski fyrradýr sem anda til þess að það geti einnig talað og komið því til leiðar að allir yrðu þeir dittir sem ekki vildu tilbyrða það. Og dýrilætur alla Smá á stóra, auðu á fátæka og frjálsa og ófrjálsa, setja merki á hægri hend sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keift eða selt nema hann hafi merkið, sins eða tölu nabds þess. Hér reynir á speki. Sá sem skilning hefur reikni tölu dyrsins, því að tala manns er það. Og tala hans er 666. Fjórtandi kafli Á Sýjónar fjalli Enn sá ég sín. Lambið stóð á Sýjónar fjalli og með því 144.000 er sem hefðu nafn þess og nafn föður þess skrifað á enni sér og ég heyrði rödd af himni hún hljómaði sem nýður margra vatna og sem mikill þrömygnir og röddin sem ég heyrði var eins og hörpur harpara sem hörpur sínar slá og þeir syngja nýjan söng frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir verunum fjórum og öldungunum og enginn gagnu með söngin nema þær 144.000 sem listar hafa verið frá jörðunni. Þetta eru þeir sem ekki hafa sörgast með konum. Þeir eru skýrlífir. Þeir fylgja lambinu hvert sem það fer. Þeir voru listir úr hópi manna sem frumgróði handa gvöði á lambinu. Og í munni þeirra var enga líið að finna þeir eru líta lausir. Stundin er komin og ég sá annan engil fljúga um hágfólf heimins. Hann hjælt á eilifum fagnaðarbóðskap til að bóða þeim sem á jörðinu búa og sérkverið þjóð og kynkvístl, tungu og líð og sagði hári röttu. Óttist guð og gefið honum dýrðina. Stundin er komen er hann kveður upp dómsinn. Tilbyðið þann sem hefur gert heiminin og jörðina og hafið og uppsprættur vatnana. Annaringill kom á eftir honum og sagði Fallin er Fallin er Babilónin mikla sem byrlað hefur öllum þjóðum af lostavín í sörlífi síns. Á eftir þeim kom þrið í engillinn og sagði hári röttu Ef einhver tilbyður dýrið og líknanski þess og lætur setja merkið þess á enni sér eða hönd þá skal hann fá að drekka óblandað vín af reyði skálunguðs og hann mun verða kvalinn í eldi og brennisteini í auksin heilara engla og í auksin lambsins. Og reykurinn frá hvalasta þeirra stígur upp um aldir alta og þeir sem tilbyrja dýrið og líkneskiðess og hver sem ber merkiðess mun enga ró hafa nótt og dag. Hér reynir á þolgaði hinna að heilugu, þeirra er hlýða guði og trú á Jésu. Og ég heyrði rödd af himni sem sagði Rýta þú, sælir eru dánir, þeir sem í drottni deyja upp frá þessu. Já, segir andinn, þeir skulu fá hvílt frá erfiði sínu því að verk þeirra fylgja þeim. Uppskeru tími Og ég sá og sjá, hvítt og á skýinu einhvert sitja líkan mannsinni. Hann hafði gullkórunu og höfði og beitt að sigði í hendi. Og annar engil kom út úr musterinu. Hann kallaði hárri röttu til þess sem á skýinu satt. Beittu sigð þinni og skerðu upp því að komin er uppskeru tíminn. Kornið er þroskað. Og sá sem á skýinu sat, Brásið sinni á jörðina og uppskeran var færði hlöðu. Annar ennigill gekk út úr musterinu sem er á himni og hann hafði líka beitt að segf. Og ennannar ennigill gekk út frá altarinu og hafði valdi við eldinum. Hann kallaði harri röttu til þess sem hafði beittu sigðina. Takk beittu sigðina þína og sker þrúurnar af vinnviði jarðarinnar, því að vinnberin á honum er orðin þróskuð. Og engillinn bráðið sinni á jörðina, skara vinnviði hennar, og kastaði honum í vinnþröngina miklu, sem takna reyði guðs. Og vinnþröngin var tróðin fyrir utan borgina, og gekk blóð út af henni, svo að tók uppundir bestli hestana, Eitt þúsund og þar frá. Fymtandi kafli Síðustu pláurnar Og ég sá annað tákn á himni, mikið og undursamlegt. Sjö engla sem hefðu sjö síðustu pláurnar, því að með þeim lauk reyði guðs og ég leit sem gleyrhaf eldi blandið. Þeir sem hefðu unnið sigur á dýrinu og líkneskiðess, og letu töluna sem takna nafð þess ekki villagum fyrir sér, stóðu við gleyrhafið og hjeldu á hörpenguðs. Þeir sungu söng Mósi, þjónskuðs og söng Lampsins. Mikil og dásamlegaru verk þín, Drottinn guð, þú alvaldi. Réttlátir og sannir eru vegir þínir, þú konungur aldana. Hver skilti ekki óttast þig, drottinn, og vegg samannafn ditt. Því að þú einn ert heilageur. Allar þjóðir munu koma og tilbeýa frammi fyrir þér. Því réttlátir dómar þínir eru opinberir ornir. Og eftir þetta sá ég að upp var lokið musteri Guðs á heimni, vitnisburðar tjálfbúðinni. Englarnir sjö sem hefðu pláarnarsjö gengu þá út úr musterinu, klættir reynu skínandi líni og gertir gullbeltum um brjóst. Og englarnum sjö fekk eina verunum fjórum sjögullskálar fullar reyði Guðs. Hans sem lifir um aldir alda. Og musterið fylltist af reiknum af dýrð guðs og mætti hans og engin mátti ganga inn í musterið en spláirnar sjö, frá englunum sjö, bæru hjá liðnar. 16. kabli 16. kabli Skálar reyðinnar Þá heyrði ég mikla röst frá musterinu, segja við Englanda sjö. Helluð úr skála um guðs reyði yfir jörðina. Fyrsti engillin fór þá og helldi úr sinni skáli yfir jörðina og von og ilkinnið kaun komu á þá menn sem hefðu merkið dýrsins og tilbaðu líkneski þess. Annari engillin helldi úr sinni skáli í hafið og það varð það blóði eins og úr manni og allar líferur í hafinni dóu. Þrögi yngillinn heldur sinni skáli fljótin og uppsprettur vatnana og þau urðu að blóði. Og ég hefði yngil vatnana að segja Réttlátur ert þú að þú hefur dæmt þannig, þú sem ert og þú sem varst, þú hinn heilagi. Þeir hafa útelt blóði heilara og spámanna og því hefur þú gefið þeim blóða að drekka og verðir eru þeir þess. Og ég heyrði rödd frá altarinu segja, dróttin guð, þú alvaldi, sannir og réttláttir eru dómar þínir. Og fjórði engillinn heldti úr sinni skál yfir sólina og sólini var gefið vald til að brenna mennina í eldi og mennirnir stiknuðu í ofurhýta og lastmæltu nafni guðs sem hefur vald yfir þessum pláum. Ekki sáu þeir aðsir að þeir gæfu guði dyrðina. Fyndiengillin heldi úr sinni skál yfir hásæti dyrsins og ríkið þess myrkvaðist og menn bytu í tungur sínar af kvöl. Og menn lastmæltu guði himinsins fyrir kvalirnar og fyrir kaun sín, en eigi bættu þeir ráðsitt og letu ekki afverkum sínum. Sjötti yngillinn heldi úr sinni skáli fyrir fljótið mikla, efrat og vatnið í því þornaði upp svo að vegur erði þið búin fyrir konungana sem koma á austri. Þá sá ég þrjá óhrina anda líka froskum fara út af munni drekans og af munni dyrsins og af munni falsbámannsins. Þeir eru döfla andar sem gera tákn. Þeir fara til allra konunga í veröldinni til að sapna þeim sama til stríðsins á hinnum mikla degi gvöðsins alvalda. Gæti þiðar, ég kem eins og þjófur. Sætler sá sem vakir og varðveitir klæði sín til þess að gangi nakin um og menn sjáu blíðunans. Og þeir sögnuðu þeim saman á þann stað sem á hefresku kallast harmagetun. Sjöndi engillinn heldur sinni skáli við loftið og röst mikil kom út úr musterinu frá hásætinu og sagði Það er fram komið og eldingar komu og drunur og þrumur Og mikill land skjálti, svo að slíkur hefur eigið komið frá því mennurðu til á jörðunni. Svo mikill var sájað skjálti. Og borgin mikla fór í þrjálhluða og borgir þjóðanar rundu. Og Guð glemdi ekki hinni miklu Babilón og gaf henni bykarinn með víni heftar reyðisinnar. Og allar eigar hurfu og fjöllin vor ekki lengur til og stórhögl, vættarþung, fjallu nýður af himni yfir mennina. Og mennitnir lastmæltu guði fyrir hallpláuna, því að sú pláva var mikil. Sautjóndi kafli Skækjan mikla Einn af englunum sjö sem halda á skálunum sjö kom til mín og sagði Kom hingað og ég mun sína þér hvernig skækjunni miklu verður efsað, borginni sem liggur við vötnin mörgu. Konungar jörðarinnar hafa dritt saurlifnað með henni, og þeir sem á jörðunni búa hafa orðið druknir af losta veigumennar. Og andinn kom yfir mig, og engillinn liti mig út í eiðumörk. Þar sá ég konu sitja á skarlatsraugu dýri, Alls settu guðlöstunar nöfnum og hafði það sjö höfuð og tíu hórt. Konan var klatti purpur og skarlat og skrýtt gulli, gimsteinum og perlum. Hún hafði hendi sér gullbykar, fullan af viðurstið og óreinindum af sörlifnaði hennar. Og á enni hennar var rita nafn, Lindardómur. Babilón hinn mikla. Móðir alls sörlifnaðar og svíðirðu á jörðunni. Og ég sá að konan var drukkin af blóði hinn að heilugu og af blóði votta Jésu. Og ég undraðist stórlega er ég að leita hana. Og engillinn sagði við mig. Hví ertu forviða? Ég mun segja þér leindart um konunnar og dýrsins með höfuðin sjö og hórnin tíu sem berana Þýrið sem þú sást var en er ekki og þa mun stífa upp frá undir og fara til glötunar. Og þeir sem á jörðu búa og eiga ekki frá grundvallun veraldar nöfn síns gráði lífsins bók munu undrast er þeir sjá dýrið sem var og er ekki og kemur aftur. Hér reynir á og, og speki. Höfðin sjö eru sjö fjöll sem konan situr á. Það eru líka sjö konungar. Fimm eru fallnir, einn er nú uppi, annar er ókomin og eran kemur á hana vera stutt. Og dýrið sem var en er ekki er einmitt hinn áttundi og er af þeim sjö og fer til glötunar. Og horfinn 10 sem þú sást eru tíu konungar sem enn hafa eigi teki við ríki, heldur fá vald sem konungar eina stund ásamt dýrinu. Þessir hafa allir eitt ráð og ljá dýrinu mátt sinn og vald. Þessir munu heia stríð við lampið. Og lampið og þeir sem eði eru, hinn er kölluð og útvöldu og trúu, Munu sigra þá, því að lambið er drottinn drottna og konungur konunga. Og engillinn segir við mig. Vötnin sem þú sást, þar sem skækjann setur, eru líðir og fólk, þjóðir og tungur. Og hornin tíu sem þú sást, of dýrið, munu hata skækjuna og svifta hana öllu og skilja hana eftir naktan. Þau munu eita holdt hennar og brennana í eldi. Því að Guð hefur lagt þeim í brjóst að gera vilja sinn og vera ásáttum að fela dýrinu að ráða ríkjum, allt til þess er orð Guðs koma fram. Og konan sem þú sást er borgin mikla sem ríkir yfir konungum jarðarinnar. Átjóndi kafli Fallin er Babylon. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af heimni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði á dýrðans. Og hann rópaði með sterkri röttu. Fallin er, fallin er Babilón hinn mikla og orðin að heimkinni djöfla og hæli alls konar óhritna anda og óhritna og viðbjóðslegra fugla. Því að látið allar þjóðir drekka af lostavín í sörlífi síns sem vekur reiði guðs og konungarjarðarinnar dríðu sörlífna með henni og kaupmennjarðarinnar auðguðust af taumlösu munaði hennar. Og ég heyrði aðraröld af himni sem sagði Fólkið mitt, forðið þiður úr borginni. Svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Því að syndir hennar náðu allt upp til heimins og Guð myndi stranglætisverka hennar. Komið fram við hana eins og hún hefur komið fram við yður og látið hana fá tvöfalt fyrir það sem hún hefur gert. Byrlið henni tvöfalt í byrkarinn sem hún hefur byrlað yður í. Veitið henni eins mikla kvölu og sorg og hennar stærlæti og óhóf hefur verið. Hún segir í hjarta sínu, hér sitt ég og er drottning. Ekka er ég eigi, sorg mun ég aldrei sjá. Þess vegna munu pláurinnar koma á einum degi. Dauði, sorg og hungur og í eldi mun verða brennt fyrir að máttugur er drottinn Guð sem dæmdi hana. Konungar jarðarinnar sem drígðu með henni sörlifnað og lífðu í munnaði munu gráta og kveina yfir henni eðir sjá reykin þegar hún brennur. Af óta fyrir kvölinar munu þeir standa langt frá og segja Vei, vei borgin mikla Babilón borgin volduga Á einni stundu kom dómur þinn. Og kaupmannjarðarinnar gráta og harma yfir henni, því að engin kaupi nú framar vörur þeirra. Farma af gulli og silfri, gimsteinum og perlum, líni og purpura, silki og skarlati, og alls konar ilmvið, og alls konar muni af fílabeini og eðalviði, af eyri, járni og marmara og kanelbörg og balsam elmjurtir og smyrtl reykelsi vín og ólíu og fynd mjöl og hveiti og uxa og saudi og hesta og vagna og þræla og mannslíf Ágóðinn sem þú þráðir svo heitt hefur brugðist þér Öll sælt og glís þér horfið og enginn mun neitt að því finna framar. Kaupmennirnir sem seldu þessar hluti og auðguðust á henni munu standa álengdar af óta yfir kvölenar, grátandi og harmandi, og segja Vei, vei, borgin mikla sem klætti líni, pulpura og skarlati og var pritt gulli og gimstinum og perlum, Á einnir stundu eittist allur þessi auður. Og allir skipstjórar, allir sjófærendur og hásetar og allir þeir sem atvinnureka á sjónum stóðu álengdar. Þegar þeir sáu reikin af brennandi borgin í hrópöðir. Hvaða borg jafnast þá við borgin að miklu? Og þeir jösu moldi við höfuð sér og hrópuðu grátandi og harmandi. Vei, vei, borgin mikla, sem allir þeirir skepeig á sjónum auðguðust á vegna auðafa hennar. Á einnig stundu var hún í eyði lögð. Fakna yfir henni, þú heimin og þér heilugu, postular og spáminn, því að guð hefur hefndið að rá henni. Sterkur engill tók upp stein eins og mikinn kvarnarstein, kastaði í hafið og særði. Svo vofiðlega mun Babylon kollvarpast, borgin mikla, svo að engar mennjar skulu eftir verða. Og hörpusláttur og sönglist, pípuhljómur og lúður þeytur, skal ekki framar heyrast í þér, og engir yðnaðarmenn munu framar stunda yðnsína í þér, og kvarnarhljóð skal eigi framar heyrast í þér. Lampaljós skal eigi framar í þér lýsa og röstbrúðkum á brúðar skal eigi framar heyrast í þér. Kaupmenn þínir voru höfðingjarjarðarinnar og allar þjóðir leittust í villu af töfrum þínum. Í borginni fannst blóð spámanna og heilara og allra þeirra sem drefnir hafa verið á jörðunni. Nýtjándi kabli Eftir þetta heyrði ég sem sterkan ím mikils fjölda á himni. Hann sagði Halleluja! Hjálpræðið, dyrðin og máturinn kemur frá Guði vorum. Sannir og réttláttir eru dómar hans. Hann hefur dæmt skækjuna miklu sem spilti jörðunni með sörlifnaði sínum og hann hefur refsað henni fyrir að deyða þjóna sína. Og aftur var sagt Halleluja, reykurinn frá henni stígur upp um aldir alta. Og öldungarnir 24 og verurnar fjórar fjallu fram og tilbáðu guð sem í hásætinu situr og sögðu Amen, Halleluja. Brúðkaup lampsins og röddbarst frá hásætinu er sagði Lofsingið guði vorum, allir þjónarans sem óttistan, smáir og stórir. Og ég heyrði rattir sem frá miklum mannfjölda og sem nýð margra vatna og sem gný frá sterkum þrömmum, þar sögðu Halleluja, drottin guðvor, hinn alvaldi er konungurórðinn. Gleðjumst og fagnum og vexumum hann, því að komið er að brúðkaupi lambsins og brúður hans hefur búið sig. Henni var fengið skínandi og reynt lín til að skrýðast í. Línklæðið er dyður heilara. Engillinn segir við mig. Rýta þú, sælir eru þeir sem bóðið er í brúðkaupsveslu lambsins. Og hann segir við mig. Þetta eru hinn sönni orð Guðs. Og ég fjöll fram fyrir fætur honum til að tilbyðja hann og hann segir við mig, varastu þetta? Ég er samþjótt þinn og syskina þinna sem hafa vittnisburðu Jésu. Tilbyð þú Guð. Vittnisburður Jésu er andis bátomskáfunar. Sigurvegarinn á hvítum æsti Þá sá ég heiminin opin og sjá hvítur hestur þá sem á hannum satt hitt trúr og sannur hann dæmir og berst með réttlæti. Auga hans voru sem eldslogi og á höfði hans voru mörg ennistjásn og hann ber nafn rýtað sem engin þekkir nema hann sjálfur. Hann var skrítur skikku, blóði dreifinni og nafn hans er orðið Guðs, og hersveitirnar sem á himni eru fylgdu honum á hvítum hestum, klattar hvítu og hreinu líni, og af munni hans gekk út biturt sverð til að slá þjóðirnar með, og hann mun stjórna þeim með járnsbrota og troða vínþröng heftarreiði reyði Guðs hins alvalda og hann hefur á skekkjusinni og lend nafn rýtað. Konungur konunga og drottinn drottna. Og ég sá einnengil standa inn í sólinni. Hann rópaði harri röttu til allra fuglana sem flugu um heiminn kvolfið. Komið sapnist saman til hinnar miklu máltíðar guðs til þess að eita hold konunga herfóringja og kappa og til að eita holdt hesta og þeirra sem á þeim sitja og holdt allra bæði frjálsra og ófrjálsra smórra og stórra. Og ég sá dýrið og konungajarðarinnar og hersveitir þeirra sapnaðar saman til að heiga stríð við þann sem á hestinum satt og við herlið hans. Og dýrið var handtekið og ásamt því falsbámaðurinn sem hafði láti dýrið gera tákninn. Með þeim hafði að leita á afvega sem hefðu fengið merki dýrsins og tilbyði líkneskiðess. Þeim báðum var kasta lifandi í eldstíkið sem lóðar á brennisteinni, og hinnir voru drettnir með sverðinu sem gekk út af munni þess sem á hestinum satt. Allir fugglarnir söttust af hræjum þeirra. Duttuastikabli Árin þúsund Og ég sá engil stígan yður af himni. Hann hjælt á líkli undir djúpsins og stórum fjödri í hendi sér. Og hann tók drek hann, þann gamla höggorn, sem er döfull á Satan, og batt hann um þúsund ár. Hann kastaði honum í undirþjúpið, lesti því og setti innsigli yfir svo aðan hann leti ekki framar þjóðinnar afvega, en stúsund ár væru liðin. Eftir það á vera listur um stuttan tíma. Og ég sá hásæti og menn settust í þau, og þeim sem þar sáttu var gefið vald til að dæma. Ég sá sálir þeirra sem hefðu verið hálsögnir. Að því að þeir hefðu vitnað um Jésu og flutt áð Guðs. Það voru þeir sem hefðu hvorki tilbyðið dýrið, nýja líkneskið þess, og ekki fengið merkið á enni sér eða hönd. Og þeir lifnuðu og ríktu með Kristi um þúsund ár. Aðrir dauðir lifnuðu ekki fyrir en þúsund árum voru liðin. Þetta er fyrri upplýsan. Sálir og heilaegir eru þeir sem eiga hluti í fyrri uppreisunni. Yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald heldur munu þeir vera prestar Guðs og Krists og ríka með honum um þúsund árr. Satan sigraður. Þegar þúsund árin eru liðin verður Satan listrur fangelsi sínu. Og hann mun fara og leiða þjóðirnar gók og makók á fjórum skautum jarðarinnar, afvega og safna þeim saman til stríðs, og fjöldi þeirra er sem sandur sjávarins. Þar stíguðu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilara og borginna elskuðu. En eldur fjall af himni ofan á yttið þeim. Og djöflinum, sem leiðir þær afvega, Var kastað í dýkið elds og brennisteins, þar sem bæði dýrið og falsbámaður eru. Þau verða kvalinn, daga og nótt um aldir alta. Dómurinn Og ég sá mikið hvitt hásæti og þann sem í því satt. Frá augliti hans flúðu heimin og jörð en fundu engan stað. Og ég sá þá döyðu, stóra og smáa, standa fram fyrir hásætinu og bókunum var lokið upp. Þá var annar í bókinni lokið upp. Það var lífsinsbók. Og hinnir döyðu voru dændir eftir verkum sínum eins og ritað var í bókunum. Og hafið skilaði hinum döyðu sem í því voru og döyðin og hel skiluðu þeim döyðu sem í þeim voru Og sérkfer hlaut dóm eftir verkum sínum. Og dauðanum og helju var kastað í eldstíkið. Eldstíki er hinn annar dauði. Og ef einhver fannst ekki skráður í lífsins bók, var hún varpað í eldstíkið. 21. kapli Nýr heimin, nýjörð Og ég sá nýjan heiminn og nýja jörð því að hinn fyrri himin og hinn fyrri jörð voru horfinn og hafið var ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerusalem, stíðan yfir af himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég hefði röst mikla frá hásætinu að sagði, sjá tjaldbúð Guði sér meðal mannanna og hann minn búa hjá þeim. Og þeir muni vera fólkans og guð sjálfur muni vera hjá þeim, guð þeirra. Og hann mun þeirra hvert hára vögum þeirra. Og döðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur nýja vegin, nýja kvöld er framar til. Heið fyrra er farið. Sá sem í hásætinu satt sagði, sjá, ég geri alla hluti nýja. Og hann segir, rýta þú því að þetta eru orðin trú og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið, ég er alfa og ómega upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeipis sem þyrstur er af ling lífsins vass. Sáur sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hanskvöð og hann mun vera mitt barn. En staður er búin í díkinu sem logar af eldi og brennisteini, hugdeigum og vandrúðum, viðurstyggilegum og mandrápurum, frillulífismannum og töframannum, skurðgóðadýrkendum og öllum legurum. Það er hinn annar döiði. Ný Jerusalim Nú kom einn af englunum sjö sem hjæltu á skálunum sjö sem fullar voru af síðustu plágunum sjö og talaði við mig og sagði Kom hingað og ég mun sína þér brúðina eigin konu lambsins Og hann flutti mér í anda upp á mikið og hátt fjall og síndi mér borgin að helgu Jérusalem sem steinniður af himni frá guði Hún hafði dýrð guðs Ljómi hennar var líkastur dýrasta steini sem Jaspis steinn kristalskær. Hún hafi mikinn og háan múr og tólf hlið og við hliðin stóðu tólf englar og nefn þeirra tólf kynkvista Ísraelsmanna voru rituð á hliðin tólf. Móti östri voru þrjú hlið, móti norðri þrjú hlið, móti söðri þrjú hlið og móti vestri þrjú hlýð. Og múrborgarinnar hafi tólf undirstöðusteyna og á þeim nögn hinn að tólf póstula lambsins. Og sá sem við mig talaði, hjælt á gull kvarða til að mæla borgina, hlýð hennar og múr. Borgin liggur í ferirning, jöfn á língd og breytt. Og hann mældi borgina með kvarðanum og var hún tólf skeið. Lengt hennar og breytt og hæð voru jafnar. Og hann mældi múr hennar. Eftir hvarða manns, sem engillin notaði líka, var hann fjórar álnir. Múr hennar var byggður af jaspis og borgin af skýra gulli sem skert gler væri. Undir stöðusteinar borgarmússins voru skrittir allskonar gímsteinum. Fyrsti undirstöðusteynin var Jaspis, annarsafir, þriðji Kalsedon, fjórði Smaragður, fymdi Sardonix, sjötti Sardis, sjöndi Krísolít, áttundi Berill, níundi Tópas, tíundi Krísopras, ellefti Híasint, torfti Amethyst. Og hliðin tólf voru tólf perlur og hvert hlið úr einni perlur. Og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gagnsætt gler. Ég sá ekki musteri í henni því að drottin Guð hinn alvaldi er musteri hennar og lambið. Og borgin þarf hvorki sólar við né til að lýsa sér því að dýrð Guðs skín á hana og lampið er lampi hennar. Og þjóðirnar munu ganga í ljósi hennar og konungar jarðarinnar færa henni auða við sín. Hliðumennar verður ekki lokað um daga, því að þar mun aldrei koma nótt. Dyrð á vegsend þjóðana munn flytist þangað. Ekkert óhringt, enginn sem fremur viðurstigð eða fer með lígi, munn koma þangað inn, Heldur þeir einir sem rýtaðir eru í lífsinsbók, bók Lampsins. Tuttugastu annarkabli Og hann síndi mér móðu lífsvasins, skæra sem kristall. Hún rann frá hásæti guðs og Lampsins eftir miðju stræti borgarinnar. Beggja vegna móðunar var lífsins tré sem byrð tólfsinum ávöxt. Í hverju mánuði berða ávust sinn? Blöð tresins eru til lækningar þjóðunum. Engin bölvin mun framar til vera. Og hásæti guðs og lambsins mun vera í borginni og þjónarans munu þjóna honum. Þeir munu sjá ásjónu hans og nafnans mun vera á ennum þeirra. Nótt mun ekki framar til vera og þeir þurfa hvorki lampaljóst, Nér sólarljós, því að drottin Guð skín á þá og þeir munur ríkja um aldir alta. Kom þú, Jésús! Og engillinn sagði við mig, þessi eru orðin trú á sannu. Og drottin Guð, sem veitir spámanunum andasinn, sendi engill sinn til að sína þjónum sínum það sem verða á innan skams. Sjá, ég kem skjótt, sellir sá sem varðveitir spátums orð þessarar bókar. Og ég, Jóhannes, er sá sem heyrði og sá þetta. Er ég hafði heyrt það og séð, fjallið nýður fyrir fótum engilsins, sem sýndi mér þetta til þess að tilbiði hann. Hann segir við mig, varastu þetta? Ég er samþjórn þinn og systkina þinna, spámananna og þeirra sem varðvita orð þessarar bókar. Tilbyð þú guð. Og hann sagði við mig. Innsikla þú ekki spádoms orð þessarar bókar því að þau eru að koma fram. Hinn rangláti haldi áfram að fremja ranglæti. Hinn saurugi haldi áfram saurlífi sínu og hinn réttlátti stundi áfram réttlætti og hinn heilagi helgist áfram heilugu líferðni. Sjá, ég kem skjótt og launin hef með mér til að gælda hverjum og einum eins og verkans er. Ég er alfáð ómega, hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endirinn. Sælir eru þeir sem þú skikjur sínar. Þeir fá aðgangað lífsins tríi og mega ganga um hlýðin inn í borgina. Útiggista hundarnir og töramennirnir og frillulífismennirnir og mandrapararnir og, og skurðgóðadýrkendurnir og hver sem elskar og yfkar lígi. Ég, Jésús, hef sendt engil minn til að votta fyrir reyður þessa hluti í söfnuðunum. Ég er rótarkvistur Davís, stjarnan skínandi, morgunstjarnan. Og andinn og brúðurinn segja, kom þú! Og sá sem heyrir segja, kom þú! Og sá sem þyrstur er, hann komi. Hver sem vill, þær ókeipis lífsins vatn. Loka orð Ég, Jóhannes, votta fyrir hverjum þeim manni sem heyrir spáldámsór þessarar bókar, að leggja nokkur við þau, mun Guð áan leggja þær pláur sem um er rýtað í þessari bók. Og taki nokkur burt nokkuð af orðum spáldámsbókar þessarar, þá mun Guð burt taka hlutans í lífsins tríja og í borginni helgu, sem um með rýtað í þessari bók. Sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt. Amen. Kom þú, drottinn Jésús. Náðinn drottins Jésú sé með öllum. Hér líkur seinni tíski.